Ez egy meglehetősen átfogó lista. Azt hiszem, az okolói praktikáknak mindegyike benne foglaltatik. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli. Sok keresztény játszadozik horoszkópokkal, és azt gondolják, hogy ezek ártalmatlanak. Hadd mondjam el azt, hogyha Mózes idejében játszadoztál volna a horoszkópokkal, a mózesi törvény szerint halál várt volna rád.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 És rájöttem, hogy az anyának már így is kellett hat éle éhes szájat etetni, úgyhogy hogy nem volt elegendő pénz erre, és most itt jön a hetedik. És bár meg lehet, hogy ő egy jó anya, de bensőjében mégis elutasítja a következő gyerekkel járó felelősséget, és így a gyerek az elvetettség szellemével születik meg. De most nincs időnk arra, hogy itt sokáig időzzünk. A negyedik pont, de hadd mondjam el azt, hogyha a jövendőmondóhoz, vagy ehhez hasonló személyhez mész, hogy megtudd, hogy mi fog történni a kisbabáddal, amikor megszületik, akkor te nagy hátrányjal indítod el a gyermekedet az életnek, még mielőtt a világra jött volna. Negyedik pont, lelki befolyásolás. Látjátok, különbség van a szellem és a lélek között.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 Egy barátunknál, aki veterán volt. Szabadulásra volt szüksége, de nem tudott Adi megszabadulni, amíg meg nem bocsádott az egész adóhivatalnak. Ez volt az ő problémája. Biztos vagyok benne, hogy egyik kötőknek sem volt problémája még ezzel. Jézus azt mondta már Márk 11. 25 ben hogy amikor megállsz, imádkozik, bocsáss meg azoknak, akik védkeztek ellened.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 Hogyha nincs elválasztva a vízkerestség által. Emlékezzetek, Izrael Egyiptomtól úgy szabadult meg,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 Rendben, a hatodik pont. A megfelelő közösség. Nem írok fel többet. Attól függ minden,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 Amikor a sátánt kiűzik akkor így űr keletkezik. És nagyon fontos, hogy ezt a megfelelő dologgal tölts be. Jézusra figyelj, Jézusra összpontosítsál. Ne a démonokra összpontosítsál. Ne adjál az ördögnek túl nagy publicitást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 Betöltötted a feltételeket, akkor utána csak annyit mondjál, hogy ámen. Rendben? Amikor azt mondod, hogy ámen, utána ne tegyél semmi mást. Nagyon vallási dolog az imádkozás utána. Jól hangzik, de amíg te imádkozol, addig bentartod a démonokat. Én ne imádkozzál nyelveken sem. Csodálatos a nyelveken imádkozás, de ugyanazt teszi, mint hogy te imádkoznál. Betartja, bentartja a démonokat.